Sinei Ecristovu vedește, puclănim-se Capitolul 23. Iisus mostră pe farisei și pe cărturari, mostră Ierusalimul cel ce ucide pe proroci și prezice dărmarea Lui. Text. Atunci a vorbit Isus Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, cărturarii și farisei au șezut în scaunul lui Moise. Deci toate câte vă vor zice voi faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Notă. Scaunul lui Moise era scaunul onorific în fiecare sinagogă pe care ședeau cărturarii și farisei, tălcuiri. Când le-a stupat Domnul gura și a arătat că bolesc fără vindecare, atunci și vorbește despre ei și arată viața și petrecerea lor, îndreptându-i pe cei ce ascultă, ca să nu-i de faime pe dascăl, chiar de vor avea și viața stricată. Arată Domnul încă și că nu se împotrivește legii învățându-i să facă cele ale legii, chiar nevrednici, fiind cei ce acestea învață, dar nu pentru cele ce învață aceștia, ci pentru viața lor stricată. Și zice Domnul, toate cele pe care le dască Dascali să se că cotiți că Moise le spune și chiar însuși Dumnezeu, dar oare se cuvine să facem toate cele pe care le spun chiar dacă sunt rele? Răspundem! Întâi, că niciodată nu vor îndrăzni cei care învață să îndemne pe cineva spre rău, apoi, chiar dacă va face așa, unul ca acesta nu din legea lui Moise vorbește. Iar Domnul spune să-i ascultăm pe cei care stau în scaunul lui Moise, adică pe cei care învață cele ale legii. de se cuvine asculta pe cei care învață din Dumnezeasca lege, chiar dacă ei nu ar împlini ceea ce învață. Text Căleagă sarcini grele și cu a nevoie de purtați și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voie să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale. NOTĂ Despre filacterii și ciucurii de la poale vorbește la fel și Zigaben că se uitau facele lui de bine, a poruncit Dumnezeu ca să se scrie acestea în cărțulii și să fie atârnate de mâna învățătorilor de lege, ca să fie totdeauna văzute și pomenite. Aceste cărțulii sunt filacteriile, care este cuvânt grecesc, ce denumește paza, căci păzitoare erau acestea ale facelor de bine, spre a nu fi uitate. Și iarăși, ca să nu uite, poruncile lui Dumnezeu a fost cu sută de poale haine, împletitură mohorâtă și văzând o să-și aducă aminte de porunci, iar aceștia sunt de pe poale. Deci cărturarii și fariseii nu luau în seamă poruncile, dar aveau filacterii late și ciucurii mari, trufindu-se nebunește cu ele. Evanghelistul Marcu numește pe acestea podoabe zicând, Păziți-vă de cărturarii care le place să se împodobească. Tălcuire Fariseii puneau sarci în grele asupra poporului, silind pe oameni să împlinească poruncile mici ale legii și care erau cu a nevoie de împlinit, sau mai mult decât cu poruncile legii îi îngreunau cu predanii oarecare omenești pe care le puneau mai presus de legi, iar ei nici cu degetul nu le mișcau, adică nimic bun nu lucrau, nici nu îndrăzneau să se apropie de sarcin ca acestea. Căci când cel care învață nu numai învață, ci și face, atunci împreună cu cei pe care învață se ostenește și lucrează. Iar când pe mine mă încarcă cu sarcini grele, iar el nimic nu face, mai mult mă îngreunează că cel de nevindu-se îmi arată că este cu neputință să săvârșesc cele pe care le învață. Deci Domnul îi rușinează pe farisei ca pe cei care nu vor să poartă împreună cu poporul sarcini, poruncilor și împreună cu el să le lucreze. Și nu numai că nu fac nimic bun, dar se și prefacă lucrează, și chiar de ar fi făcut, dar pentru că se împăunează, în fața oamenilor își pierdei tot folosul. Și oare de câte o sânde sunt vrednici ca unii ce nu împlinesc nimic, însă voiesc să fie slăviți de oameni. Dar ce fac? Își lățesc filacteriile și își măresc ciucuri hainelor. În lege era scris. Să le legi ca semn la mână și să le ai ca pe o tăbliță pe fruntea ta. Deci, scrieau pe două membrane, pergamente, cele zece porunci ale legii și una o puneau pe fruntea lor, iar alta o atârnau de mâna dreaptă. NOTĂ Alături de cele zece porunci pe pergamentele filacterilor, mai erau trecute și cele despre serbarea Paștelui. Cele despre răscumpărarea celor întâi născuți, cele despre iubirea de Dumnezeu și ferirea de idoli. Aceste pergamente se păstrau în cutii făcute din lemn sau din corn. Idei așezau aceste cutii și pe ușorii caselor și pe porțile lor, iar cărturare și farisei purtau filacterii mai mari pe care le puneau și la ușile lor, ca să se arate cât sunt de evlavioși. Continuarea tulcuirii. Iar ciucuri își făceau pe poala hainelor din împletituri albastre sau mohărâte, violete, după cum era scris în lege, ca văzându-le să nu uite poruncile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu aceasta voia, ci a avea filacteriile legate de mâna dreaptă, însemna a lucra poruncile iar avea ciucuri la poale din împletituri mohorate arăta că se cuvine să ne însemnăm cu sângerea lui Hristos, iar ei își făceau și flaterile și ciucuri mari ca să se arate celor care îi priveau ca ai legii. Text Și le place să stea în capul mesei la specie, și în băncile din tâini sinagogi și să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni rabi. Notă Sinagogi, adică adunări, sunt numite adunările de Sâmbătă ale iudeilor, în care se rugau lui Dumnezeu, citeau și tălcuiau Dumnezeiasca Scriptură și se îndeletniciau cu obiceiurile lor. Și în fiecare sinagogă erau strani, în care ședeau atât cei care deschideau și citeau legea lui Moise, cât și cei care ascultau. Înțelegem de aici că fariseilor și cărturarii le plăcea să stea în cele mai din față rânduri. Tâlcuire Vai, ai cărturarilor și fariseilor, pentru că iubiți întâietatea, pentru aceasta vă veți o sândi. Iar în sinagogi, cărturari și farisei râvneau rânduierile din tâi. Dar dacă cel ce numai pentru că iubește șederea în rândurile din este găsit vinovat, cu cât mai virtuos vă o sândi cel ce se sârguiește în tot chipul pentru a dobândi întâietate. Și unde erau ei mai mult datori a învăța pe alții să se smerească? Acolo lucrează spre stricăciune, că toate le făceau pentru slava de șartă și cu mare nerușinare făcând ei acestea, mai vârtos râvneau a se numi și rabii, adică învățători. Text Voi însă să nu vă numiți rabii, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați, și tatăl vostru să nu numiți pe pământ, că tatăl vostru, unul, este cel din ceruri. Nici învățător să nu vă numiți. Învățătorul vostru este unul, Hristos, și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru? Cine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța. Delcuire. Hristos nu oprește a se numi cineva învățător, ci oprește a voi cineva în chipă timaș, să fie numit astfel și a se sărguie în tot felul să fie numit așa, căci, după adevăr, vrednicia învățătorească este numai a lui Dumnezeu. Și oprind a chema tată pe altcineva în afară de Dumnezeu, nu oprește cinstirea părinților de vreme ce a cerut cu adevărat să cinstim pe ei ni se cere mai mult să cinstim pe părinții duhovnicești, care ne îndrumă spre cunoașterea adevăratului Tată, adică a lui Dumnezeu, și Tată cu adevărat numai Dumnezeu este. Iar părinții cei trupești nu sunt izvorul nașterii noastre, ci slujitorii lui Dumnezeu și împreună cu ei pricinuitorii ai nașterii de prunci. NOTĂ Avându-L ca autor pe fericitul Epifanie, un sfânt al zilor noastre, Cartea FAMILIE ortodoxe CU SMERITĂ DRAGOSTE, în traducere din Elină de Ieroskim, Monach Ștefan Muțescu, de la acul, Atos 2001, este o excepțională sinteza învățăturii bisericii legată de relațiile sexuale, înainte de căsătorie, feciorie și căsătorie, avorturile și însufletirea embrionului uman încă de la zămislire, continuare tâlcuirii. Apoi arată folosul smerenii, spunând că cel care este mai mare între voi este dator să fie slujitor, și cel mai de pe urmă să se arate. și cel care se va înălța pe sine, socotind că este ceva, se va smeri, părăsit fiind de Dumnezeu. Text Vai Voi cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Târcuire. Nu numai voi, ziceți, sunteți necredincioși și aveți viață stricată, ci și pe alții învățați să nu creadă în mine și prin viața și pilda voastră îi stricați, căci de obicei poporul se aseamănă cu stăpânitorii, și cu atât mai mult vor fi răi cu cât îi văd pe aceștia că se pleacă spre răutate. Deci orice învățător și stăpânitor rău să vadă ce plată și aconisește deci, vai celui care, prin viața sa, nu lasă pe alții să sporească în lucru cel bun. Text. Vai, vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduilor și cu fățărnicie vă rugați îndelung. Pentru aceasta mai multă o osândă veți lua. Notă. Zice Domnul, veți fi sândiți că mâncați casele văduilor și cu fățărnicie vă rugați îndelung. Deci, din două precini vă veți usândi, pentru că mâncați casele văduvilor și pentru că vă rugați nu cu bun temei, ci pentru ca să mâncați casele văduvilor, părându-le sfinți oamenilor, deci, pentru aceasta și mai mult veți fi osândit, căci fapta bună a rugăciunii ați făcut o pricina a păcatului, adică a locumiei voastre. Tălcuire! Îi numește fățarnici. Ca pe cei care se arătau evlavioși, dar nu făceau nimic vrednic de făgăduința vlavei, ci mâncau banii văduvilor sub cuvânt că se roagă lung, căci cu adevărat batjocoritori erau jocorindu i pe cei simpli și smintindu-i. Și pentru că luau de la văduve, când mai curând se cuvenea să le dea și să le sprijine sărăcia, vor lua mai multă o sândă. Și în alt chip va fi mai mult o sândă, pentru că, prefăcându-se că fac lucru bun, adică rugăciune, lucrează răutatea, nedreptățind văduvele. Căci mai mult o sândă e acel care prin fățărnicia lucrurilor bun amăgește spre a împlini răutatea. Text Vai voi cărturano și pariseilor fățarnici, că înconjurați mare și oscatul, ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiu al și îndoit decât voi. Tălcuire Nu numai pe iudei stricați, ci și pe cei dintr-unchinătorii la idoli care au venit la legea iudaică, pentru că vă sârguiți să-i întoarceți la viețuirea iudaicească și la în prejur. iar după ce se fac iudei atunci pier, stricându-se din pricina răutății voastre. Iar fiul al Ghienei este cel care este vrednic de aceasta și are oarecare apropiere de ea, ars fiind de aceasta. Text Vai vouă că lăuze care ziceți, Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, Dar cel ce se va jura pe aurul templu este legat. Nebun și orbi, ce este mai mare aurul sau templu care sfințește aurul? Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat. Nebun și orb. ce este mai mare darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Deci cel ce se jură pe templu se jură pe el și pe cel care locuiește în el. Cel care se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Tălcuire. Îi numește pe ei orbi, pentru că nu vor să învețe cele princioase, și pe cele mai mici le cinstesc, iar pe cele vrednice de cinstele se cotesc cele din urmă. Căci aurul din templu și heruvimii și năstrapa, cea de aur, le cinsteau mai mult decât templul însuși. De aceea și pe ceilalți oameni învățau că se pot jura pe templu, dar nu pe aurul care se afla în templu și care de aceea era cinstit, pentru că se afla în templu. Încă spuneau că darurile puse pe jerfelnic sunt mai cinstite decât jertfelnicul însuși. De aceea și învățau că acela care s-ar fi jurat pe vasul cel de aur sau pe boul sau oaia aduse spre jertfă și ar fi călcat apoi jurământul, se o sândea să plătească întocmai și pentru câștigul lor spuneau aceasta pentru dobânzile cele din jertfe, iar dacă s-ar fi jurat pe templu, iar mai apoi ar fi călcat jurământul, fiindcă nu puteau zedi un alt templu, erau sloboziți de jurământ. Deci pentru aceasta se părea că este mai ușor jurământul făcut pe templu din pricina iubirii de câștigă a fariseilor. Prin urmare, dacă în legea veche Hristos nu slobozește să fie darul mai mare decât jertfelnicul, cu atât mai mult este sfânt la noi altarul, căci în însuși trupul Domnului se prefac pâinile prin dumnezeiescul dar, și de aceea se sfințește cu atât mai mult altarul. Text Vai, vo, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați leciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze arbi care strec sunt și înghițiți că mila, Fâlcuire. Iar și în înfruntă pe ei ca pe niște nepricepuți, căci poruncile, cele mari, nu le băgau o seamă iar pentru cele mici cereau luarea minte cu deamănuntul, detrecând cu vederea zecea la chimenului. Și dacă cineva îi vinea că sunt plini de scumpătate, răspundeau că legea poruncește aceasta. Dar mai bine și mai plăcut lui Dumnezeu ar fi fost să ceară de la norod judecata, mila și credință. Și ce este judecata? A nu face nimic nedrept și fără de socoteală, și toate cu judecată și cu socotință, Că după socoteală îndată urmează și milă că-și cel ce le face pe toate cu judecată, cu adevărat știe pe care se cuvine să miluiască. Iar după milă urmează credința că-și cel care miluiește cu adevărat crede că nimic nu va pierde, ci pe toate le va lua. Și în alt chip se cuvine a milui. Și anume a crede în adevăratul Dumnezeu, căci mulți eli neavând milă, dar necrezând în Dumnezeul cel viu, nu aveau credință care să urmeze milei. Deci se cuvine ca învățătorul să ia zecială de la popor, adică judecata, mila și credință, cerându-o ca pe o datorie de la cele zece simțit, adică de la cele cinci trupești și de la cele cinci sufletești. Și când zice, pe acelea să nu le lăsați. Nu îndeamnă Domnul 13-a la verdeților, ci ca să nu creadă că legiuiește împotriva lui Moise și numește călăuze oarbe, pentru că trufindu-se, că sunt învățători și pe toate le știu, nu foloseau pe nimeni, ci mai vârtos, de obștie, îți sminteau și stricau, aruncându-i pe ascultători în prăpastea necredinței. Și îi mai numește pe ei de țânțari, ca pe unii care se fereau de greșelile cele mici, iar pe cămile, adică pe cele mari, le înghiți și le trec cu vedere. Text. Vai voi, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățați partea din afara paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb. Curăța întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Tâlcuire Ținând predanele bătrânilor, spălau paharele și blidile din care mâncau, dar beau vin și mâncau bucăți din jefuire, care mai mult le spurcau vasele. Deci nu dobândi vin din nedreptate, și de aici se va curăța și partea dinăuntru a paharului sau vorbești de pahași de plid închipuind prin acestea așezarea din afară trupească și cea dinăuntru duhovnicească, zicând, Pentru că tu așezarea ta ce din afară o prefaci spre bună încuvințare, în vreme ce așezarea lăuntrică este plină de spurcăciune, că jefuiești te dreptățești, însă se cuvine ca pe cele din lăuntru să le speli, adică pe suflet, ca împreună cu curăția sufletului să strălucească și bună încuvințare cea din afară. Text. Vai voo cărturarilor și fariseilor fățarnici, că se cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția, așa și voi pe din afară vă arătați drept oameni, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Tălcuire. Și această pildă asemenea cu cea mai de sus, se înțelege arătând că fariseii și cărturari se sârguiau să se arăta cu bună cuvință la așezarea cea din afară, precum mormintele văruite, care pe din afară erau spoite cu gips și cu var, iar pe dinăuntru erau pline de toată necurăția și de lucrurile cele moarte și putrede. Text Vai, voi, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți, de-am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar mărturisiți voi înși vă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci. cuire. Îi ticăloșește pe aceștia nu pentru că zidesc mormintele prorocilor, căci acest lucru este plăcut lui Dumnezeu, ci pentru că numai din fățărnicie făceau acestea dar prihănind pe părinții lor mai rele decât aceia făceau și covârșindu-i pe ei cu răutatea, mințeau arătat că de-am fi fost în zilele părinților noștri n-am fi omorât pe proroci, dar ei ca turbații căutau a-l omorâ chiar pe stăpânul prorociilor. De aceea și zice, Text. Dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți căpa de o sândă a Ghienei? Tâlcuire. Prin cele ce zice aici Domnul, voi împliniți măsura părinților voștri, nu le poruncește, nici nu îi silește să-l omoare pe el, ci voiește să le arate cele ce urmează, fiindcă sunt șerpi și pui ai acestui fel de părinți și pentru că într-o atâta răutate v-ați prăpăstuit, încât fără vindecare aflați. vă aflați, sărguiți-vă de graba întrece pe părinții voștri. Iar omorându-mă pe mine, la însuși vârful răutății veți ajunge, împlânind într o acest chip uciderea care a lipsit părinților voștri. Deci cum atâta răutate, având în voi, veți scăpa de o sândea Text. De aceea iată eu trimit la voi prorocii înțelepți și cărturati. Dintre ei veți ucide și veți răstigni. Dintre ei veți biciuii în sinagogi și îi veți urmări din cetate în cetate. Îl cuire Îi vădește că mint atunci când spun că n-ar fi ucis pe prooroc zicând, Iată, eu trimit la voi proroci și înțelepci și cărturari, dintre ei veți ucide și veți răstigni, iar acestea le spune despre apostol. că Sfântul Duh și cu învățături împodobindu-i pe ei, cărturare făcut, adică învățătoare norodului și proroci și plini de toată înțelepciunea, și spune, eu trimit arătând stăpânirea Dumnezeirii. Text. Ca să cadă asupra voastră toți sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l a ucis între templu și altar, adevărat grezvă vă vor veni acestea toate asupra acestui neam. Tălpuire. Zice că peste iudei care erau atunci va veni tot sângele care s a vărsat cu nedreptate și că mai complițe vor munci decât părinții lor, fiindcă nici după atâtea pilde nu s-au înțelepțit, după cum și la meh mai mult decât Cain s-a muncit, deși nu și-a omorât fratele, ci fiindcă nu s-a înțelepțit cu pilda lui Cain. Deci, zice Domnul, va veni peste voi tot sângele de la Abel până la Zaharia. În bună vreme a pomenit de Abel, își precum Abel din pismă a fost ucis, așa și Hristos din pismă a fost omorât. Dar de ce pomenește aici de Zaharia? Unii spun că este vorba despre unul din cei 12 proroci, anume de Zaharia prorocul, iar alții spun că este vorba despre Tatăl înainte mergătorului Ioan. Din predanii se știe că în templu era un loc unde stăteau fecioare, de Zaharia hereofii, după ce născătoare de Dumnezeu a pe Hristos, El a pus-o la un loc cu fecioarele, și pentru aceasta, mânindu se iudeii, l-au omorât pe Zaharia. Și se potrivesc numele acestor doi Zaharia, precum și numele părinților lor, căci și despre unul și despre celălalt se spune că este fiul lui Varahia, și este cu putință ca așa cum s-au potrivit numele prorocilor, tot astfel să se potrivească și numele părinților lor. Text Ierusalim Ierusalim, care mor pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit. iată casa voastră vi se lasă pustie, că își vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea până când îl veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului." Tălcuire. De două ori rostește Domnul numele Ierusalimului, cu durere și cu milă chemându căci ca și către o femeie iubită cu focare, dar care a defăimat pe cea care iubit-o grăiește, vrând să aducă asupra China. Și învinuiește Ierusalimul ca pe un ucigaș zicându-i că de multe ori vrând Hristos să-l miliască pe el, acesta nu a avut, ci mai vârtos supunându-se diavolului care îl risipește și îl depărtează pe el de la adevărul cel care are puterea de a uni, pe el însuși Domnul cel care îl adună nu l-a primit. Căci nimic mai mult nu risipește și desparte de Dumnezeu precum păcat, după cum nimic nu adună către Dumnezeu precum buna cunoștință și arătându-și dragostea, pune înaintea lor pilda păsării și zice mai apoi, De aceea, pentru că nu mă voiți, las casa pustiei. Să înțelegem de aici că pentru noi locuiește Dumnezeu în biserică, iar când noi suntem deznădăjduiți, atunci și bisericile sunt părăsite de Dânsul. Nu mă veți mai vedea până la a doua venire, zice Domnul. După atunci chiar fără voie se vor închina lui și vor zice ce bine este cuvântat cel ce vine în un numele Domnului, iar de acum înseamnă, după ce mă veți răstigni, iar nu ceasul acela în care vorbea, că l-au mai văzut după aceea de multe ori, dar după ce l a răstignit, nu l-au mai văzut iudeii, nici nu îl vor mai vedea până la cea de a doua sa venire.